Aizpea, goenaga, zer moduz? Egunon. <laughs> Oiaso, erromatar museotik, bonazken bueno, aldian, urte batzugu adira, ja bertan hasi zinela, mm -hmm. eta diesoi asoniz festivalarekin abiatuko duzue aurten ere, bai, udara? Bai, bueno, berez, e, ja, irungo jaiak eta pasatzen direnean, beste jai bat, e, karriko dugu, eta hau da e, itsasoaren e, irekiera ese roma tarreko ospatzen zuten festa hau ba oso, oso, gogotxu eta izaten zen alako, isIS jainkosari egiten zitzaion alako, ba, bat berak zaindu zainduzitza e, ba, arrantzale, eta itsasoan e, nabigatzen ibiltzen ziren ontziak eta eta gizonak. Eta festabu, bak, ez dugu martxuan ospatuko egiten duen eguraldiarekin, eta orduan ekarri dugu udarara karmen egunaren buelta horretan. Orduan ere naiko lan, batzutan? Baina, <laughs> Eta ustailaren amairutik, e, amaseira bitartean, orba, azte buru horretan neungo dira miliak eta egun daka e, Berez hasiko dugu, jaialdia, jaialdiari hasiera emango diogu, ustailaren e, zazpian, e, sanfermineunean. Ez? Norbaitik ezpadu irunara joan nahi, e, justu egun horretan, txupinazora, etor dailea museora. Zer, egun horretan inauguratuko dugu, puro teatro, antzerki e, erakusketa. Hau da, Meridako antzoki, badakizu Meridan ospatzen da, antzerki klasikoaren jaialdirik garrantzitsuena, esango nuke, e, teatro greko latinoa, hau da, garaibateko antzerki testuak e, jartzen dituzte erakusgai, eta benetan da, leku zoragarria. Bueno, beti euskaldunak badaude leku guztitan, eta han ere badago euskaldun bat. Eta ari eskerra ziren nuen horrelako ba, bueno, lotura bat Meridako museoarekin eta Merideako antzerkiarekin. Eta lotura, lotura horren, ba, bueno, ba, emaitza izan da, urtero erakusketa bat ekartzen dugu. Joanden urtean ekarri genuen Meridako antzokiaren rekonstrukzioaren erakusketa, zora garria. Gero gugandik bilbora ere joan da. Eta urten ekarriko dugu antzerkigintzari buruz, antzerki espazioei buruzko, erakusketa rakosketa zoragarri bat zoragarria benetan Ustaiaren 7an irekiko da eta Oiazo musean doanik ikusi ahal izango da Zazpian bertan gainera bertako gerentea eta baita e, fejaialdiko zuzendaria Jesus Timarro gure lagun euskalduna <laughs> etarriko dira e, ba pizkati naguratzera eta eta horri buruz hitzegitera beraz gerturatzekoa itsaki paregabea eta hortik aurrera hasiko da dat urrengo osteunean hasiko dira baina Fe, festa, ba, erziko, da, merkatua, oia somu zuaren aurrean, merkataritza aritza erromatar hori, banun ikus daitezken artizauak zapatak egiten, edo jolasak, edo ceramika, edo pitsiak, egun dako, etortzen dira alde guztitatik artisau oso-oso-sonak oso erromatar eta greziar garaieko artisauak. Zora garria, ordan, buelta bat handik eman, eta gero beti badago, edo antzerkia dala. E, zirkoa dala, zirkoa ere egoten da San Juan plazan. Zirkoa, gero, antzerkiak, hau ekoz, amarretan, antzerkia, Emakume, oiasok emakumeak. Larun batean berriz dator e, oso-oso bueno, ikuskizun polita, musikala da gainera, eta kriston aktorekin. E, programa berez aterako da, laizter aterako da, eta jende guztiak eskureukiko duten ikustetaukera ezin jobe dala, ...markatzeko... Mai. ...egun honetan... ...una joan nahi dut... ...gerona, gerona... ...ta berez egin dezakezu... ...programa bat oso polita... ...baizamola... ...pintxo erromatarrak... ...probatuko ditut... ...tabernatan... ...ba... Mit, ...erromatar pintxoak... ...karriko dituzte... taberna ...tabernaguztiek... ...gero hortik... Eh, ...zirkora joango nahi... ...zirkoa ikuste... ...ikuskizuna... ...gero... ...merkatutike... Mercat, uh, eh, ...zer, zer, zer, ikusi... ...ta erosi... ...ta probatu... ...eta gauean... Hori da, pixka bat egunero egon godan eh, programa, ez, ba, kauez, amarretan ez daizu larun batean antzerki hori, eta e, e, igande goizean, eukiko dugu antzerki talierrek, pa, peraien ikuskizuna, ez, Junkalo plazan, eta iluntzean, e, egongo da beste antzerki bat, e, kamikaze konpainiarena, euskeraz eta doakoa. Orduan, nik uste aukera ezin jogea dela, ezin ez da ez galdu. Egia da e, kaleak, egunero, Modu baikorrean okupatzen dituen e, festival bada, di eso jasoniz, e, bai. ba, udarari txupina edo jartzen diona irunen, beste nostean, baina e, hortik aurrera ere, ba, beti goten da aukera, ma, e, museo barruko ba, erakustaldi iraunkorrak eta bisitatzeko zuekudan ez duzue aterik esten. Ez, eta aregeiago, e, udan, orain, ja, dago, dagoeneko, irekita dugu goizeko amarretatik iluntzeko sortziak arte. Egun osoan irekita, zabali dago museoa, eta esan bezala ban meridako erakusketa doakoa da. E, Museora sartzeak benetan ez da presioa ez da inorratzera botatzeko modukoa... <laughs> Eta aukera oso politada gero gainera udan ere orain ja hasiko gara tailerrak ematen larun batetan, familientzat, gumentzat, e, sekulako tailer politak dira benetan gomendatzen dute museora hurbiltzera. Nik hemenez ditu esango dagoen guztia, baina asko dago ikusteko larun batetan eta e egoten dira Santa Helenara bisitak du Santa Helenako nekropolia ikusta. Eta ez da, besterik egin behar, museora deitu, edo museoko, museoko telefonoa oso erresa da, bederatzi lau iru, sei iru, bederatzi iru, bosti iru, deitu eta galdetu. Mm -hmm. Ze, igandetan ere, irugurutzetara mehategiak eta aukera dago. E, hor da, badago testigantza bat duela bimila urtetik justu oaigarren mendearen erdialderaino hor meategiak eta e, mehatzaritzaren inguruko industria hori bazegoen ez? Ogei mendetako testigantza dago iruguruz. Eta benetan, aukera oso politak daude, jendea, familia, e, lagunak, etortzeko museora eta egun pasa egiteko. Jende asko esaten ditu, jo, ni ez nahi zinioiz egon xiligelitzen ez. <laughs> Zuretzat kalte, eta esatzen, da, joan behar du, joan behar du. Ba, da, data jartzea. Ez da, paterek ostatzen, gero gainera, zorionez topoak daude, irunera topo zetorri zaitezkez, aztu kotxea, ez nahi. E, oso plan polita da, egun pasa, irunera, Eta tieso jason izen baldin bada, nahi baduzu erromatar jantzita ere bai. Gero nabigiuna dago gainera larun batean, desfilesora, garri hori, non musika, eh, antzerkia, denetik dagoen. Kale, kaletati barrena. Zupazioz biziduzu. Zupazioz eh, biziduzu. Zue ala da la la lako, eh? bai. ala da. Zun museo eratortu zeneku, ustaz zaizu musea. Bai, bai, Beti bai, esaten duzu oso bai, oso polita dela, bai. eta egia da. da. Xan behar nizun adibidez, eh, udaran asko ba familia planak, eta barzea dinatatik aurrera gomendatuko zenuke museoa. Nik benetan museoa gomendatuko nuke, eh, nik nire semea labak eraman izan ditut museotara, eta antzerkira eh, ba, bularreko aurrak zirenetik. Zergatik, ba, beti jasot, umek ikasten dute, zuk disfrutatzen duzun horretatik, eta beraiek disfrutatzen dute. Niko naiz umeak era maten itula, be, e, bularra ematen antzerkira ematen itun, eta beti jartzen itzan, ba, zerbait gertatuko balitz, atearen ondoan. Baina umek bereala igartzen dute, eta berea ikasten dute, isilik bal, ebaldin badago mundu guztia, beraiek ere isilik egon behar dutela. Baina, Jaio berriak direnetik. Badakite, badakite. Eta, eta gero, e, museotan berdin, museotan beti deigarria diran objektuak. E, begira hau ez daki zer, eta umeak begiratu egiten du. Eta ikusten duzuk, ikusten duzun pasio berberarekin. E, erakutsi egiten zaie. Horto nik, nik moneretzat museoa da, zero, eunda hogei. Hori da. Data hoiek. <laughs> Adino hoiek. Eunda hogei urter <laughs> arte... <laughs> <risa> Interesgarria vale, Ba, mi esker aizpea eta 10 jason izen zai izango gara Eskerrik asko, esker mila